Negyedik fejezet A bitó árnyéka Azzal a négy fegyveres benyomult a szobába, közülük az egyik kicsavarta űrszül kezéből az üveget és a marsalnak adta. Mikor a másik, Szofi keze után nyúlt, a lány végre felocsúdott rémületéből. – Nem! – kiáltott hátrébb húzódva. – Ezt nem tehetik! Ez valami tévedés! – Miért? Oh. – Au! A két katona végül lefogta a lányt, aki viszont tovább tekergőzött a kezeik között, Még végül egy durva kötelet hurkoltak a háta mögött leszorított csuklóira. Vele ellentétben űrszüllöpeti, sápattan és rezignáltan fogadta a letartóztatását. – Hallgass el, leány! – kiáltotta a marsalszofira. – Semmi olyat nem mondhatsz, ami jelenleg javítana a helyzeteden. Jobb lesz hát, ha befogod a szád. De ehhez nincs joguk, kapálózott tovább Szofi. Mi nem csináltunk semmi rosszat, ez tévedés. Ezt, emelte fel az üvegcsét a marssal, nevezette semmi rossznak. Akármit is hisznek az a főzet, ártalmatlan, csak erősítőszer, melyet a barátnőmnek szántam. Szóval te vagy az, aki ezt a lötyöt készítette? Azt... azt nem állítottam. És azt mondod, erősítőszer. Hm, azt majd meglátjuk. Egyelőre a vád ellenetek, angyalcsinálás és méregkeverés. Hogy mi? Sápadt el Szofi. Nem, nem, ez hazugság. Honnan? kit egyáltalán, hogy jut ilyesmi eszükbe? Mi nem vagyunk méregkeverők. Hallgas, leány! Majd a bíró előtt mentegesd magad. Mi? Hogy Bíró, Szofi megszédült. Úgy érezte, egy rossz álomba csöppent. Egy rémálomba, vagy a saját képzelete játszik tréfát vele. Nem, ez nem lehet. Ez őrület, ez nem történhet meg, hiszen ő nem mérekkeverő. Ő csak egy barátnőjén akart segíteni. Ez képtelenség. Ez képtelenség rázta a fejét zavarodottan, remélve, hogy felébred ebből a képtelen vízióból. Ekkor végre előlépett az ajtóban eddig dermetten áldogáló mösszi ülőpeti is, aki leginkább egy kopasz, riad kismadárra hasonlított. – Kérem, Dümón Marsal, ez csak is valami tévedés lehet, – magyarázkodott a törvényemberének. – Az én kislányomnak semmi köze ilyesmihez ez. Hey, – Hé, ereszel! – Őrszül apja látva, hogy lányát el akarja vezetni az egyik fegyveres, hirtelen megtalálta a bátorságát, és ki akarta szabadítani a lányát. – Vegye le a kezét a lányomról, maga gazember! – kiabálta. Persze hasztalan. Az alacsony, idősödő férfi nem vehette fel a küzdelmet a négy fegyveressel. – Ne üsse bele az orrát, vén ember, mert magát is lecsukatom! – dörrent rá a marssal, míg az egyik embere lefogta az idős férfit. – azzal aztán hasznára lesz a lányának. Mit akarnak velünk csinálni? Tört ki ekkor Az talán csak van jogunk megtudni. Egyelőre a városházára mennek, ott is a fogdába, amíg le nem zajlik a tárgyalásuk. Tárgyalás? Igen. Ahol megvédhetik magukat a mondott vádakkal szemben, De ha erről emelte magasba az üvegcsét a király embere, Kiderül, hogy az, aminek hisszük, Akkor nem sok jóban reménykedhetnek. Sofia, aki az előbb még kis híján elájult, Lassan visszanyerte a lélek jelenlétét, De továbbra sem volt képes felfogni, Hogyan kerülhettek ilyen súlyos helyzetbe. És mégis kivádol minket, Szegezte a kérdést a marsalnak. Gondolom, nem véletlenszerűen törtek be a löpeti házba. A tárgyalásom majd fény derül erre is. A lányban ekkor egy bajjós gondolat merült fel. Mi van, ha a Martin lány elárulta őket? De miért tett volna ilyet? Hiszen azzal magát is bajba sodorta volna. Kivéve, ha maga is lebukott, hogy miféle szerekkel üzérkedik, és hogy magát mentse, kiadta vásárlói nevét. És ha megvizsgálják az italt? Szofi rémülten kapkodta pillantását az üvegcse és a marsal szúrós tekintete között. Végül kétségbeesésében előre vetette magát, és nekiugrott a férfinak. Igaz, a keze hátra volt kötve, de így is sikerült az üveget kilöknie a kezéből. Csak hogy a törvény embere még éppen azelőtt el tudta kapni, mielőtt az a földre esett volna. Ez súlyos hiba volt, kisasszony! Vetette oda, míg zubonyát igazgatta, és annak belseibe rejtette a bizonyítékot. Majd az embereihez szólva felmordult. Vigyék el őket! Ne! zokogott fel Szofi. Kérem, ne! Ne! De hiába hányta vetette magát, hiába tiltakozott. A férfiak kirángatták a szobából, letaszigálták a lépcsőn, majd kivezették az utcára. Ahol a környékbeliek megneszelve, hogy valamiféle esemény történt a löpeti házban, már gyülekezni kezdtek az utcán. Sophie szédelegve és könnyeitől homályosan érzékelte csak maga körül a nézelődőket, akik között ismerős arcokat is felfedezett. – Mi történt? – kérdezték egyesek. – Ki ez a két lány? – kérdezték azok, akik nem ismerték Sofit és űrszült. – Vajon mit követhettek el? Azt hallotta a csinálással vádolják őket. – Szégyen! – Pedig milyen fiatalok? A sajnálkozó, csodálkozó vagy épp szitkozódó hangok csak tompa mormolásként hatoltak el Sofimálónhoz, míg végig a Muline utcán, majd bekanyarodtak vele a városháza felé. A szintén megkötözött kező előtte lépkedett, sokkos állapotban, falfehér arccal botladozva haladt előre. Néhány kitartó kíváncsiskodó is követte őket a rövid úton, sőt, néhány gúnyolódó utcagyerek is csatlakozott hozzájuk. Végül elérték a teret, ahol az ősi székesegyház, a Notre-Dame düpőj várta már jó 500 éve misére a híveket Grász városában és a vele szemközt épült hasonlóan öreg palotát, amely a városházának adott otthont. Az épületet tulajdonképpen egy középkori várból alakították át, amelynek öreg donzsonja még mindig állt. A zömök négyszögletes torony adott otthont a fogdának is, így felemelt mutatóiként fenyegette azokat, akik a közösség vagy a király törvényei ellenvétettek. Az épületet egyébként sosem töltötte meg foglyok sokasága, legfeljebb csak énséges időkben a kisebb lopásokért elítéltek. Grász lakói ugyanis híresek voltak törvénytiszteletükről és szilárd moráljukról. Így aztán akármilyen komor volt is az öreg torony, Sophie sosem úgy gondolt rá, mint egy börtönre, hanem mint egy olyan épületre, amely a katedrálishoz hasonlóan Ősidők óta hozzátartozott városa látképéhez. Erre tessék, itt van. Hamarosan a saját bőrén tapasztalja meg, milyen is egy sötét és komorcella az ősi toronyban. És az is lehet, hogy soha többé el nem hagyja ezt a komor erődöt. Megrázta a fejét. Továbbra sem tudta elhinni, hogy ami vele történik, az a valóság, és nem egy rossz álom. Egy pillanatra még a bámészkodók és az őrök is eltűntek a szem elől, és ő ott látta magát, amint a legutóbbi tavaszon, ugyanezen a téren űrszüllel karöltve szalagokat válogattak a helyi vásárban. Akkor az emberek jókedvűek voltak, ő maga gontalan és szerelmes, sőt boldog, hiszen aznap ellennel volt találkája. A vásárban mindenki udvariasan bánt vele. Nyájasan előre köszöntek a kedves Mademoiselle Malonnak. Míg most, ugyanazon a téren, megkötözve, bűnözőként vezetik őket keresztül. Az emberek arca rideg és megvető, hanem épp ellenséges. Őt magát pedig a legsúlyosabb bűncselekmények egyikének elkövetésével vádolják. És ami a tragédia, ez a vád... Részben igaz volt, mert bár sosem adta volna méregkeverésre a fejét, az angyal csinálás vágyában vétkes volt, és azt éppen úgy halállal rendelték büntetni a király törvényei. A toronyban fákja fényes derengés fogadta őket, és Szofi szeme csak lassan szokott hozzá a sötétséghez, míg felfelé tuszkolták a lépcsőn többször is megbotlott, és egyszer el is esett. Végül a marsal elunta az ügyetlenkedését, és a könyökénél megragadva szintebb végig ráncigálta a maradék félemeleten. A következő pillanatban pedig bependerítették egy félhomályos helyiségbe, majd rácsapták annak ajtaját, a súlyos vasreteszt pedig nyikorogva húzták el. Egy közeli ajtócsapódás és újabb reteszt nyikorgása jelezte, hogy űrszült, hozzá hasonlóan Egy közeli tömblöcbe vetették. Szófi mikor egyedül maradt, Lerogyott a földre. Keze hűvös kőpadlót, Majd meglepetésére Egy szőnyeget érintett. Lepillantott, És tekintete valóban egy viseltes Zöld gyapjó szőnyegre esett, Hasonlóra, mint ami Otthon édesapja íróasztala Alatt a padlót vette. Ez a kép... A szőnyeg képe idézte elméjébe azt, amit a pillanatnyi rettenet addig nagylelkűen eltakart. Hirtelen maga előtt látta apját, akinek a városbeliek, a barátai vagy épp maguk a csendőrök viszik meg a hírt, hogy a lányát méregkeverés és csinálás vágyával letartóztatták. – A papa! – Szofi Malomból ekkor kitört az okogás – Elementáris erővel tört rá a felismerés, hogy ami vele történik, az nem álom és nem képzelgés. Az ő valósága ez a börtön és a vád, amiért fővesztéssel fogják sújtani. Iszonyatos és kínzóvágy vágy fogta el Belbárbután. Manon gondoskodása és apja ölelő karjai után. Rohanni akart. Rohanni egészen az otthonáig, hogy apja karjaiba vesse magát, akár kislánykorában, amikor megrémisztették a pajta sötétjében mozgó árnyak, és ő azt hitte, a szörnyeteg jött el érte Manon történeteiből. De nem mehetett többé haza. Megakadályozták benne a vastag falak, amelyek mintha csak egyre és egyre szűkebbre vonták volna a teret, a padlón zokogó lány körül. Még ennél is borzalmasabb volt, amikor hajnaltájban, még mindig a padlón fekve, cincogásszerű sírás hangjaira ébredt. Csak lassan, nagyon lassan tért magához zavaros álmaiból, és egyetlen egy áldásos pillanatig azt hitte, hogy otthon van belbárbon, és Mánon nem sokára megjelenik a szobájában, hogy felébressze, sülő, kalács és kávé illatát hozva magával. A valóság és az előző este képei azonban úgy árasztották el Szofi elméjét, mintha egy vödör jeges, bűzös vizet öntöttek volna a nyakába. A sírás újra kerülgetni kezdte a lányt, aki összeszorított szemhéjjal próbált visszamenekülni az álmok világába. Hasztalan. Végül remegve felült és szétnézett a szobában. Mert ahova került, Sokkal inkább hasonlított egy puritán és kissé lelakott fogadó vendégszobájára semmint fogdára. szalma helyett egy régi és keskeny ágy kínált fekhelyet. egy ruhás ládám pedig még egy mosakodáshoz használható tálat és kancsót is felfedezett. Sőt, a szobának ablaka is volt. Igaz csak egy keskeny, lőrésszerű nyílás – de ahhoz éppen elég, hogy a hajnali fények némi világosságot csempészenek a helyiségbe. Ekkor újra felhangzott a cincogós írás, és a lány ekkor már arra is rájött, melyik irányból érkezett. Feltápászkodott a földről, és az ablakhoz botorkált. Őrszül! szólt fennhangon. Őrszül, te vagy! A szipogás elnémult, és a következő pillanatban valamivel közelebbről hangzott fel űrszüldöpeti elvékonyodott hangja. – Szofi! – Te vagy az? – Igen, jól vagy, nem bántottak? – Nem, csak bezártak. – Engem is! – nyögte Szofi, bár legalább most már barátnője felől megnyugodhatott. Alig, hanem a szomszédos az övéhez hasonló helyiségbe börtönözték be. Istenem, Szofi! Hüppögte őrszül. Bocsáss meg nekem! Annyira sajnálom, én nem akartam, hogy ez legyen. Tudom, dünnyögte Szofi. És nem a te hibád. De űrszül, van legalább sejtésed, hogy ki tehette ezt velünk? Ki árulta el a marsalnak, hogy mire készülünk? Nem tudom. Hangzott a csügget válasz. Gondolkozz! Nem volt valaki a házban, Aki kihallgathatott minket? Bertram mondjuk! De válasz nem érkezett. Őrszül! Jaj, Szofi! Szipogta a nyomdász lánya. Nem, nem hiszem. Miért tett volna ilyet? De mit számít már, hogy kitette? Nekünk úgy is végünk. Őrszül, nem mondj ilyet! Kérlek, ne add fel a reményt, még akármi is történhet. De válasz helyett űrszül csak zokogott. Persze Szofi maga is tudta, hogy ábrándokat kerget. Ugyan miféle segítségre számíthatnának. Az italt meg fogják vizsgálni, és ki fog derülni, mit rejt. Honnantól csak a bíró írgalmára számíthatnak. Az egyetlen esélyük, hogy azt hazudják, ők maguk sem tudták, miféle főzet az, hogy úgy vásárolták valakitől. De hogy mit mondjanak, kitől vették? Ráadásul, ha űrszült, megvizsgálják, és fény derül az állapotára. A lány maga is tudta, hogy nincs kiút. De mint az évek során annyiszor, Szofi úgy érezte, kettőjük közül neki kell a higgadtabbnak és az erősebbnek lennie. Csak hogy hiába vigasztalta barátnőjét, az egyre csak sírt. De nem tudta tovább szőni bajós gondolatait, mert ekkor odakintről kulcscsörömpölést hallott. – Vigyázz, jönnek az őrök! – súgta oda űrszülnek, majd gyorsan távolabb húzódott az ablaktól. Azonban nem az őr érkezett, az csak az ajtót tárta szélesre egy fiatal lány előtt, aki kétes tisztaságú kötényt és főkötőt viselt, és kezében egy tálcát tartott. Tanácstalanul nézett körbe a szobában, mire végre megpillantotta az ablak alatt kuporgó fogjat. Mikor tekintetük összeakadt, Sophie feltápászkodott a földről, és a lány felé indult, aki erre halára vált arccal, jóformán elhajította a tálcát, amely csörömpölve londolt a ruhás ládán, majd kimenekült a szobából. Mintha attól tartana, hogy Sofia következő pillanatban ne ront vagy megátkozza. Ne, kiáltotta a fogoly. kérlek, várj! De az ajtó a következő pillanatban döngve becsukódott a lány mögött, ő pedig magára maradt a reggeliével. Bár Szofi nem tudhatta, hogy a darab száraz kenyeret és avas vajat a vizezett tejjel nem egész napi eleségül szánták-e. Kedvetlenül fordította el a tekintetét az ételtől, és lerogyott az ágyra, amely megnyikordult alatta. A következő két napban többször is felbukkant nála a lány, hogy ételt hozzon, vagy elvigye az éjjeli edényét, de mindannyi rettegve rohant ki, hiába faggatta Szofi. Pedig kérdése lett volna bőven. Egyre csak apjáért és a házuk népéért rettegett. Attól félt, őket ugyanúgy tömlöcbe vetették, mint őt, a főbűnöst. De hiába is kérdezgette a lányt, tud-e a rokonairól, az nem felelt. Aztán raboskodása harmadik napján egy férfi űr és egy asszony jelent meg nála. Az utóbbi Madame Le a város egyik legrosszabb hírű bábája volt, kihírét piszkos kezének és kétes tudásának köszönhette. Csak a legszegényebb asszonyok hívták őt magukhoz, és ők is csak végső elkeseredésükben, ha a szomszédasszonyaik tudása csődöt mondott egy-egy komplikált szülésnél. – Ő meg mit keres itt? – kérdezte Sophie értetlenül. – Azért jött, hogy megvizsgáljon – mondta az őr. Mi, hogy engem? háborodott fel Szofi. Ez az otromba kuruzló soha! Hogy szavainak nyomatékot adjon, kipattant az ágyából, és az ablakhoz menekült. De az őr számíthatott az ellenállásra, mert egy társa rögtvest megjelent az ajtóban. A lánya két meglett férfi erejével szemben már tehetetlen volt. Akárhogy rúgott, harapott és szitkozódott. Azok visszavitték az ágyához. És míg az egyik a kezét szorította le, a másik a szoknyáját hajtotta fel, majd szétveszítette a lábát is. Lökerk asszony az ágyhoz lépett. Szófi zokogott megaláztatásában. Az a néhány perc, amíg az asszony a lába között matatott, mintha soha nem akart volna véget érni. Mikor végzett, madame Lökerk egy kárőrvendő pillantást vetett Szófira. Az őrök pedig elengedték a lányt. Egyébként holnap lesz a tárgyalásod, vetette még oda az egyik őr, és magára hagyták a foglyot. Mikor az nagy nehezen összeszedte magát, elrendezte ruháit, felkelt az ágyról és az ablakosztán torgott. Jobb, ha űrszült, és felkészíti a legrosszabra. Csak hogy hiába hívogatta, az nem felelt. Biztos alszik gondolta Szofi. Csak hogy a nap folyamán hiába próbált meg többször is beszélni űrszüllel. A szomszéd szobából nem jött válasz. És ez nyugtalanítani kezdte. Az álomtalanul töltött éjszaka után hajnaltáit kelt felfeldult ágyából, és remegő kézzel próbálta kicsit rendbeszedni magát a mosdóvíz és a szappan segítségével, amit ugyancsak az őr hozott magával. Bár fésű és tiszta ruha hián, így is ápolatlannak és ziláltnak érezte magát. Nem sokkal a tízórás harangszó után aztán felbukkant az ajtajában két fegyveres, és felszólították, hogy menjen velük. Mikor a lány kilépett a szobájából, látta, hogy a mellette lévő fogda ajtaja nyitva van, de barátnőjét nem vezették ki a folyosóra. Őrszül, kiabált Szofi, míg egy őr megkötözte a kezét. Hol van őrszül, löpeti? Mit csináltak a lányjal a szomszédos cellában? Hová tűnt? De az őrök nem feleltek, csak morcosan végezték a dolguk, majd egyikük megrántotta a kötelet, melyet Szofi megkötözött csuklójához csomóztak. Indulj! Bár aznap borús volt az ég. A kinti fényesség így is szinte elvakította Sofimálont, akit miután visszanyerte látását, megdöbbentett a kint összegyűlt nagysága. Az ő ablaka a belső udvarra nézett, így oda nem hatolt el a kíváncsiskodók morajlása. Még inkább megdöbbentette a feléje áradó gyűlölet. Az emberek akár egyetlen nagy acsargó száj, szitták és káromolták, és a méregkeverő, gyilkos felkiáltások csak a legenyhébbek voltak a fejére záporozó szidalmak közül. Ha nem kísérte volna oldalról két-két őr, akik egyre törték az utat a tömegben, talán meg is támadják. Sophie nem tudta mire vélni a felé hullámzó gyűlöletet. Ugyan mit ártott ő ezeknek az embereknek, akik már is úgy kezelik, mintha elítélt bűnöző volna, holott még tárgyalása sem volt. Szerencse, hogy nem kellett messzire mennie. A per megtartására úgy nézett ki, a fogdával és városházával szemközti fogadót szemelték ki, amelynek karzatos nagy termében a városi polgárok békésebb napokon táncmulatságokat szoktak rendezni. Sophie mielőtt betuszkolták volna a szoba ajtaján, még gyorsan körbenézett a haragos tömegfeje fölött. Őrszült vagy apja alakját kereste a tömegben, de egyiküket sem látta. Oda a nagy terem zsúfolásig megtelt. Még a karzatról is, mintha fürtökben csüngtek volna az emberek, a levegő pedig a mosdatlan testek bűzös kipárolgásától volt terhes. Szófia az orra elé szorította a kezét, de így is hamar a rosszul létkezdte kerülgetni. Amint a tömeg felfedezte, hogy a vádlott megérkezett, egy emberként kezdett fújolni, és a lány hiába kutatta tekintetével a mérges embereket, apját a karzaton sem találta. tartói végül egy deszkából ácsolt, talpalatnyi emelvényhez vezették, és rászóltak, hogy álljon fel rá. Ezután megjelent a helyi békebíró is. Jean-Paul de Saint-Hillary. A saint egy távolabb birokona volt. És csak nemrégiben helyezték a környékre. Negyvenes, széles homlokú, sótlan embernek tűnt, De a tekintete nem árulkodott sem ostobaságról, sem kegyetlenségről. Csendet parancsolt, mire a zsibongás elült, S Szovi még kiszolgáltatottabban érezte magát, Ahogyan ott állt összekötözött kézzel, Az ellenséges csöndben, meg annyi szempár keresztüzében. A bíró egy darabig az előtte heverő papírokat tanulmányozta, majd a csíptetője fölött Szofira tekintett. – A maga neve Szofi Mari kérdezte végül. – Igen – felelte a lány halkan, majd miután megköszörülte a torkát kicsit hangosabban. – Azaz igen, bíró úr. – Akkor esküdjön. Azzal egy őr a szent a kezében közelebb lépett Szofihoz és felszólította, hogy esküdjék. – csak is igazat fog szólni, vagy a lelke legyen az örök kárhozaté. Jól van, búlintott a bíró, mikor ezentúl voltak. Ismeri a maga ellen felhozott vádakat? Nem, uram. Nos, a vád méregkeverés, magzatelhajtás és tiltott kuruzlás. Bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. Szeretném figyelmeztetni, leányom, hogy amennyiben bevallja bűneit és megbánást tanúsít, úgy enyhébb büntetésre számíthat. De én nem tettem semmi rosszat. Ha valaki itt bűnt követett el, az nem én vagyok. Úgy? Talán megkíván vádolni valakit maga helyett? Én nem úgy értettem. Én csak segíteni akartam egy baráton. Őrszüllöpetére gondol? Igen, velem együtt tartóztatták le, de nem látom itt a teremben, mit tettek vele? A bíró nem felelt, csak Ajkát rákcsálva tanulmányozta az iratokat. Akkor a bíróság szólítja az első tanúját, a királyi rendőrség megyei parancsnokát, Düran Marsalt. A Marsal nagy kartsörtetés közepette lépett a terembe, és megállt Sophie mellett. Ezután beszámolt róla, hogy egy bejelentés alapján mentek pár nappal korábban a löpeti házba, ahol két mérgekkel és magzatelhajtószerekkel üzérkedő nőszemélyen terveztek rajta ütni. Részletes leírást adott a méreg elkobzásáról, és arról is, hogy Szofi megpróbálta azt kiverni kezéből, majd a kegyetlen kísérletről, amely során megbizonyosodtak róla, mire való a szer. A főzetet megitadták egy vemhes kutyával, aki belepusztult, de előtte megfialt, halott kölyköket hozott a világra. Szofi egyre növekvő rémülettel hallgatta a borzalmas leírást. Tehát tudják, gondolta. Ezek alapján bizton kijelenthető, foglalta össze a marsal, hogy a szert angyal csinálásra szánták, amit egyébként a helyi patikus mössziő is megerősített. Az ő vallomását is benyújtottam a bíró úrnak. Utan rá valamilyen körülmény, hogy a vádlott más alkalmakkal is űzött ilyen praktikákat? Úgy tűnik nem, uram. Ellenben átkutattuk a leány családjának otthonát, és ott megtaláltunk egy receptes könyvet. Benne a mondott főzet leírásával. Találtak más gyanús receptúrát is a mondott könyvben? Nem, bíró úr. Viszont találtunk rengeteg szárított növényt és illatos olajat, mérleget és lepárlókat. Szavamra, mintha egy boszorkány konyhába léptem volna. A boszorkány konyha szóra a hallgatóság felsziszent, és heves sugdolózásba kezdett. A bíró csendet parancsolt. Azok a gyógyfőzeteimhez kellenek, tört ki szofiból. A környéken bárkit megkérdezhetnek, hány embernek segítettem kigyógyulni a nyavajáiból. Azok ártatlan szerek, és én elég! Emelte fel a kezét a bíró. Nem adtam szót, leányom, és csend legyen ott a karzaton is. Marsall uram pedig, az efféle féle megjegyzéseket kérem, tartsa meg magának. Csak a tényekre vagyok kíváncsi. Igenis, bíró úr, morogta sértődő a marsall. – A vádlott valóban foglalkozik gyógyítással és gyógyfüvekkel? – kikérdezte a környékbelieket. – Igen, bíró úr. – Valóban sokan vásárolnak különböző főzeteket a Málonlánytól, és… Uh, igen? – Néhányan igen különös tünetekről számoltak be. – Mérgezésszerűekről. – Micsoda! – kiáltott fel Sophie. Ez egyszerűen lehetetlen. Én soha hallgasson! Dörrent rá a bíró. Folytassa, Marsal! Egy bizonyos Jean Renard arról számolt be, hogy a tyúk szemére készített tapasztól fekete tájogok nőttek a bőrén, akárha az ördög bélyegezte volna meg. A tömeg újra zúgolódni kezdett. Marsal! Tisztelettel ezek nem az én szavaim, hanem Renard asszonyé. Egy bizonyos Árnó Düvál pedig azt mondta, hogy kipróbálta a leány főfájásra készített főzetét, amitől egész éjjel hányt. Marie Lavoá pedig azt mondta, lázas és görcsös rohamai lettek, miután a nevezett Sophie Malon nála járt, és arra gyanakszik, tett valamit a levesébe. Egyébként mindhárom tanú arról számolt be, hogy előzőleg összetűzésük volt a leányjal. Sophie akkor sem döbbenhetett volna meg jobban, ha megnyílik alatta a föld. Ismerte ezeket az embereket nagyon is jól, Rénár asszony egy környékbeli gazda özvegye volt, aki rá akarta tukmálni a himlőhelyes, részeges fiát, de ő visszautasította az udvarlását. Duval pedig, Madame de Saint-Hilleri patikusa volt, aki azelőtt kenőcsöket és más szépítőszereket is kotyvasztott az asszonynak egészen addig, míg az fel nem fedezte Sophie tehetségét. A doktor igen felhúzta az orrát, hogy az ő szakértelme helyett a Madame egy vidéki fruska készítményeit méltatja, akkor meg is fenyegette, hogy megkeserülli, ha tovább rontja az üzletét. Mári Lavóál pedig az egyik fűszeres felesége volt, akik Lüberoni levendula vizet is árusítottak. És két tudja, hány kevésbé szemfüles vásárlónak adtak el belőle, amíg Szofi fel nem fedezte, hogy az valamiféle hamisított pancs. A lány akkor visszament az üzletbe, hogy kérdőre vonja az asszonyt. De azt csak az üzlete feletti lakásukban találta meg. Ott valóban összevitatkoztak, de esze ágában sem volt megmérgezni a levesét. Kicsinyesség, irigység, bosszú vágy. Sophie képtelen volt elhinni, hogy az emberi rosszindulat ilyen mélységeket érhet el. Mindezt a bírónak is elmondta, mikor az őt kérdezte a hallottakról. De hogy az hitte neki? Lehetetlen volt leolvasni a kifejezéstelen arcról. Mindezek fényében, fordult végül a magisztrátus Düronhoz. Ön mit gondol? Miért vitte Szofi Malon az üvegcsét a löpötéházba? Csak egy dolgot tudok elképzelni. Szofi Malon tévesen azt hitte, hogy terhes. Ezért ördögi tudását felhasználva készített magának egy főzetet, csak hogy azt nem merte otthon elfogyasztani. Ezért egy barátnőjéhez húzódott be. És honnan tudja, hogy nem űrszülő Peti számára készült a szer? Onnan, hogy a kisasszonyt megvizsgálta a bába, és nem talált nála semmi olyasmit, ami oda nem illő volna szűz lányok esetében. Ó, nyögött fel Szofi, de nem szólt többet. Magában minden esetre feltette a kérdést, hogyan lehetséges ez? Talán ürsült évedett ekkorát, és csak azt hitte, hogy gyermeket vár. Vagyis ő teljesen fölöslegesen sodort a veszélyben kettőjüket. De ez még mindig nem adott magyarázatot arra, hogy a bába miért minősítette űrszült szűzleánynak, mikor nyilvánvalóan nem volt az. Persze tudta jól, hogy ez ilyesmit korán sem ilyen egyszerű megállapítani. De akkor is... Ennek a mégis mégiscsak ez a mestersége. Ugyanakkor, folytatta a marssal, Lökerk asszony megvizsgálta a online is, kiről megállapította, hogy odaadta már magát férfinak, vagy férfiaknak. A hallgatóság felhördült, és a mormogásba gúnyos, sikamlós megjegyzések vegyültek. Elég legyen odafönt! kiabálta a bíró, majd az egyik fegyveres őrhöz fordult. Menjen és tartóztassa le a rendbontókat! A fenyegetés megtette hatását, és a nézősereg újra elcsendesült. Szeretném kihallgatni űrszüllöpetit is az ügyben, mondta ekkor a bíró. Sajnálom, bíró uram, azt nem lehet. Hogyhogy? Hogy? hogy a leány tegnap előtt megpróbált önkezével véget vetni az életének. Micsoda! nyögött fel Sophie, és vele együtt a hallgatóság újra morajlani kezdett. Az ővével megpróbálta felkötni magát az ablakrácsára. Szerencsére még időben rátaláltak, most az ispotályban lábadozik, és nincs magánál. De a nővérek szerint egyre csak azt csuttogja, hogy nem, én ezt nem akartam. Ez bármire vonatkozhat, morogta a bíró. Ez esetben nincs más tanúja? De igen, uram! Egy valakit még beidéztem. És ki volna az? Az, akitől a feljelentés származik. A vádlott fivére, Gaston Malon. Hát persze. Miért is nem gondolt erre eddig? Sophie magátátkozta vakságáért. Hiszen sejthette volna, hogy Gaston nem hagyja annyiban a végrendelet kérdését. Tudhatta volna, hogy bosszút fog állni. És mégis. Talán a lelke mélyén volt még benne annyi naivitás, hogy azt higgye, a testvéri kötelék, ha csak féltestvéri is, és a közös vér, amely az ereikben csörgedezik, megakadályozná fivérét abban, hogy undokoskodáson esetleg, gyalászkodáson túl, komolyabban is ártson a húgának. Talán ezért sem jutott eszébe rágyanakodni pedig senkinek nem áll ennyire érdekében elveszejteni őt, mint Gastonnak. A férfi a legszebb felöltőjében, komor arc kifejezéssel, de felemelt fejjel lépett a bíró elé, anélkül, hogy húgára pillantott volna, így a csupán fivére arrogáns arcélét láthatta. Tehát, monsieur Malone, kezdte Szent bíró, honnan tudta meg, hogy a húga kérem, bíró úr. Ő nem a húgom, hanem a mostoha testvérem. Az ő, anyja, apámnak mindössze a második felesége volt. Kérem, ne húzzuk az időt felesleges információkkal. Honnan szerzett tehát tudomást arról, mit tett a húga? Gaston arca dühös grimozba torzult, de folytatta a vallomást ételt. Onnan, hogy elkezdtem őt figyelni, bíró uram, ugyanis Szofi mindig is különös praktikákat űzött abban a kisműhelyben, ahogy ő nevezte, és amelyet a Marsall úr átkutatott. Meg kell jegyeznem, hogy mesterkedéseit én sosem néztem jó szemmel. Régóta féltünk, hogy egyszer hírbe hozza majd a házat, hiszen ott rendszeresen fogadott mindenféle látogatót, kétes egzistenciákat is. Ez nem igaz! kiáltott föl Szofi. A szomszédaink, a barátaink, a környékbeli gazdák feleségei. Ők neked a kétes egzisztencia? Hazugság! Hát nem te voltál, aki folyton arról panaszkodott, hogy kérjek tőlük több pénzt a gyógyszereimért? Elég asszony! Szólt a bíró, és Szafi látta, hogy Gaston szája sarka elégedett mosolyra húzódik. Láthatja, bíró úr, milyen vérmes teremtés ez a lány! Nem hiába mondtam mindig apánknak, hogy meg kellene reguláznia, hiszen a lábát sem bírta összezárva tartani. Egyre másra álltak sorba a szeretők az ablaka alatt. Szegény öreg előtt, csak azért nem leplezem le mostoha testvérem feslettségét, mert féltem, hogy belerokkan. Szofi nem bírta tovább hallgatni. Hazug! Kiáltotta, és előre lendült, hogy a tíz körmével essen neki a csaló árulónak. De a két börtönőr, akik a fal mellett álltak, lesben lefogták. – Most nézze meg, bíró úr! – mosolygott Gaston elégedetten szemlélve a fegyveresekkel viaskodó hugát. – Hát nem csupa kellem és báj ez a leány. Én mondom, veszett ez a perszóna, ahogyan a fajtája is. – Mösszi Ő kérem! – a vádlott pedig, ha nem csillapszik le, eltávolítatik a teremből, és akkor védekezése sem lesz módja. Ereszenek. Rántotta ki magát végül Sofia két őr markából. És bár igyekezett lehiggadni, még így is reszketett a dűtől. Azt mondta, M. Malone folytatta a bíró, hogy valami gyanúsabbat, vagy épp a szokásosnál is gyanúsabbat észlelt a huga Mi volt az? Szokatlanul zaklatott volt, türelmetlen és indulatos, de leginkább azt éreztem, hogy valami becstelenségre készül. Hosszú időre eltűnedezett otthonról, lepecsételt leveleket küldözgetett, aztán az egyiket elfogtam. Annak a szerencsétlen űrszüllöpetinek szólt. Beszédbe elegyedtem a házuk mindenesével, aki a szerepét töltötte be, aztán egy alkalmas pillanatban elcsaltam tőle a levelet. – Szóval te itt le, te júdás! – sziszegte Szofi. – Rögtön láttam, hogy valami istentelen vétekbe akarja belerángatni azt az ostobalibát – folytatta Gaston. – De biztosat akartam tudni, hát éjjel kilopóztam a boszorkány konyhájába, hogy lássam, miben mesterkedik. És megtaláltam a gyanús hozzávalókat és azt az ördöngös receptet – Megjelölve a könyvben. Rögtön rájöttem, mi történt. Ez a céda teherbe esett a szeretőjétől, és meg akart szabadulni a bűne pecsétjétől. Ezek után nem volt más választásom, mint hogy a marsall elé járuljak, hiszen még a végén minket is bűbájoskodással gyanúsítottak volna meg. Egyelőre nincs szó bűbájoskodásról, emelte fel a kezét Szent Jéleri bíró. Hanem ezek szerint van tudomása arról, hogy a hugának szeretője volt? Nem is egy, ha engem kérdez, bíró uram. A fél megye átment rajta. Meg is tud nevezni talán valakit? Egy valakit, igen. Nem sokkal nagy boldogasszony napja előtt történt, hogy egy hajnalon láttam, amint elhagyja a hugon konyháját, akarom mondani, műhelyét. A helyi jegyző fia, Ellen Pontem volt az, aki másnap elutazott, és azóta a hírét sem hallottuk. Bizonyára ezért is akarta mostoha hugom megszabadulni a fatjától. A teremben újra felhangzott a gúnyos moraj, de annak ezúttal más cél táblája volt. Sophie felnézett és elvörösödve látta, hogy Ellen apja a karzat szélén apróra húzza össze magát a felé záporozó megjegyzések hallatán. De mit is várhat az ember egy félétől, folytatta fel hiszen az anyja sem volt különb. Azt az ördöngös könyvet is az anyjától kapta, az meg az ő anyjától. Romlott vér csörgedezett már azoknak is az ereiben. Én mondom, az apámat is így csábította el az a nő személy, bűbájossággal és bájitalokkal. A férfi, ahogy beszélt, egyre vörösebb lett, és széles nyakán mind jobban kidagadtak az erek, és a végén már valósággal kiabált. Ezt a rohadt fát a gyökerénél kellett volna kitépni, akkor nem járhatnának köztünk az efféle bűbájos népségek, az ilyen méregkeverő boszorkák, akik megrontják az ártatlan lányok lelkét, elcsábítják a jóra való asszonyok férjeit, vagy megkötik azok magját. Elhulló jószágok és elszáradt termények száradnak a lelkükön. Én mondom, nem szabad ezt tovább hagyni. Nem! Szofi jól látta, miben mesterkedik a bátyja, és azt is, hogy nem tud ellene tenni semmit. A Gaston által felkorbácsolt gyűlölet hulláma keresztül csapott a fogadó nagy termén, és a következő pillanatban a tömegből Egyre több helyről hangzott fel a boszorkány felkiáltás. Mások pedig egyenesen mágia halált követeltek. Szent Jilleri bíró pedig hiába csapkodta az asztalt és követelt csendet, hosszú percek betelt még a nézők úgy, ahogy lehigadtak. Közben Gaston a szemes arkából a villámló tekintetű szofit figyelte. Elég volt ebből, messziőm, Malon! Megbírságolom! Három napja van a bíróság részére négy liv büntetést megfizetni. – Hogy micsoda? – elégedetlenkedett a férfi. – Hogy én fizessek? Én nem követtem el semmit. Az én bíróságomon nem fog hisztériát kelteni. Marsal uram maga pedig küldjön idézést M. François Malon részére. Szeretném meghallgatni őt is az ügyben. – Sajnálom, bíró úr, az nem lehet – szólt közbe Gaston. Hogy, hogy nem? Mikor apám hírét vette, miféle ördögi üzelmekbe keveredett a lánya, gutaütést kapott. Otthon fekszik az ágyában, beszélni sem tud. A leves is kifolyik a száján, amit belédiktálunk. Gyilkos! kiáltott ekkor Szofi, és újra gáztonnak támadt. Tetetted ezt apánkkal? Te vagy a gyilkos, nem én! Ezúttal gyorsabb volt az őröknél. Összekötött kezeivel ott ütötte fivérét, ahol tudta, míg nem a két foglár újra harcképtelenné tette. Te tömtette le a fejét ezekkel a hazugságokkal! Te vagy az oka! Ó, oh, papa! A hangosan zogogó Sophie már Szent bíró fenyegetőzéseit sem hallotta. Hirtelen sötétedni kezdett körülötte a világ, és érezte, hogy a padló eltűnik a lába alól. A következő pillanatban pedig az ammódia szagát érezte az orrában. Valaki péksóval, vagy, ahogy nevezik még, repülő sóval akarta magához téríteni. A lány prüszkölni kezdett, és lassan újra tudatosult benne, hogy hol van és mi történt. A földön ült, Gaston eltűnt mellőle. Most a terem túlsó falához húzódva állt a marsal mellett, és úgy vizslatta hugát, mint macska az egeret, amelyet éppen bekészül kapni. – Vádlott! – szólt a bíró. – Hallja, amit mondok? Ért engem? Sophie, akit időközben visszaállítottak az emelvényre, ráemelte ködös tekintetét, és lassan bólintott. Akkor legyen most erős, mert önkövetkezik. Feleljen a kérdéseimre. Ezt a főzetet itt? Maga készítette? Szofi nem felelt, csak leszegett fejjel állt a bíróság előtt. Képtelen volt megszólalni, vagy akár csak felpillantani. Nem vitte rá a lélek a hamis tanúság erre, de az igazat sem volt képes bevallani. Csak állt hát és mogyogva imádkozott azért, hogy nyíljon meg az ég, és ragadják őt magával az angyalok. Vagy sújtson le rá, Isten haragja villámival. Már azt sem bánta volna. Madame Malon szólt ekkor a bíró meglepően gyengét hangon A helyzet az, hogy ezt a főzetet, melyet maguknál találtak, valaki elkészítette vagy maga, vagy őrszüllöpeti. Mint hogy maga az, aki a vallomások és saját bevallása alapján is ért a gyógynövényekhez, és maga az, akinek a műhelyében az ehhez szolgáló receptet megtalálták, minden bizonyíték magára utal. De ha tagadja, akkor kénytelen leszek a törvényeink értelmében egyértelmű bizonyíték után kutatni, és elrendelni a kím vallatását, és meg kell vádolnom őrszül löpetét is. Ha bevallja az igazat, ettől eltekinthetünk. Újra kérdezem tehát, Maga készítette ezt a főzetet? Szofi még nem tisztult ki egészen a feje, Tudta, hogy nincs más választása. Vagy val, vagy kínzókamrába kamrába vetik, És veszedelmet hoz űrszőre. Ha már Isten úgy látta jónak, Hogy a barátnőjét megmenti a pokol tornácáról, nem ő lesz az, aki visszarántja. Igen, én készítettem. Felelte végül a nézők elégedett morajlása közepette. És igaz, hogy viszonyt folytatott az itt megnevezett elempontennel? Igen, ő a vőlegényem volt. Megkérte a kezemet már rég, de mivel nincs pénze, nem mert apám elé járulni. És azt hitte, megesett tőle? Igen. Szofi tudta, hogy ezzel is hazugságra vetemedik. De úgy hitte, az úr talán megbocsátja a hamis tanúzást, hiszen űrszül érdekében tette. Neki már úgyis mindegy volt. Akkor most jól figyeljen leányom, és feleljen igaz lelkére. Készített más alkalommal is ilyen főzetet? Másoknak? Nem. Soha. – És másfélem mérget? Nem. – És végzett valaha ráolvasást, megkötést, vagy mondott te átkot valamely fele barátjára? – Soha, soha, igaz lelkemre. – Bíró úr, én nem vagyok boszorkány, sem kuruzsló. – Ismerem a gyógyfüvek, a növények és az illóolajok erejét, ahogy anyám és nagyanyám és megannyi asszony a világon – kik évszázadok óta adják át egymásnak ezt az ősi tudást. És tudom, hogy az olyan nőket, mint mi, évezredek óta övezi gonosz előítélet és félelem, melyet az értetlenség és a kicsinyesség szül. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az itt egybegyültek, akik pedig nem is, vagy alig ismernek. Egy emberként küldenének mágjára, Holott soha senkinek, legkevésbé nekik nem ártottam. A gyógynövények ősi tudását sem én, sem felmenőim, soha nem gyakoroltuk mások kárára, csakis a gyógyulására, Isten engem úgy segéljen. És ha hazudok, nyíljon meg alattam a föld, és égjek örök kárhozatban. Szofi beszéde olyan hatásosra sikeredett, hogy még a tömeg is elnémult, a bíró pedig komoran bólintott. Ezután néhány percig Szent Jéleri némán gondolkodott, majd felhangon így szólt. Még csak alig hatvan éve, hogy az országunkon mérgektől és boszorkányoktól való rettegés söpört keresztül, az eget pedig Franciaország szerte mágiák fekete füstje sötététette el. Sokan voltak köztük, akik rászolgáltak a sorsukra, és jócskán voltak olyan ártatlan lelkek, akiket a félelem és a pánik sodort magával. Itt a mai napon is igyekeztek egyesek a király bíráját ezen irányba terelni, ám nekik és grassz polgárainak is látniuk kell, hogy az efféle barbár babonaságok terjesztését többé nem szolgálhatja a bíróság, Főként nem hőn szeretett Lajos királyunk bírósága. Nyilvánvaló számomra, hogy itt nincs szó semmiféle boszorkányságról, csak egy leányról, aki olyasmihez ért, amihez kevesen. A gyógyításhoz. Nem boszorkány hát, így nincs helye a mágia halál kiszabásának sem, mit idejét múlt törvényeink e bűnre büntetésként rendelnek. Sophie látta, hogy Gaston arca dühében. Az ő szívében pedig újjáé lett a remény. De ez a remény csak szalmaláng lehetett az események borzasztó sodrában. Ugyanakkor tény, folytatta Szent hogy a leány tudását arra használta, hogy magzat elhajtó szert készítsen, amit viszont a király törvénye halállal rendel büntetni hogy számomra egyértelmű, hogy a vádlott etettére alkalomszerűen vetemedett, és másnak ártó főzetet nem készített, eltekintek a kínvallatástól, melyet ilyen esetekre a törvény előírna. Így, Szofi Malond, mindössze kötél általi halálra ítélem. Az akasztása holnap 10 órakor kerül sor. Az utolsó szavak olyan erővel zuhantak Szofira, Mintha az épület esett volna rá. A teremképe elmosódott szemei előtt, Majd végleg elsötétült és megsüketült körülöttem minden. Csak a cellájában tért igazán magához. Így az ítélethozatal után már nem volt jogosult a kényelmes szobára, Ahol addig tartották. Ezúttal valódi tömlöcbe vetették, Egy föld alatti cellába, amelynek csak egy ablaka volt, egy három arasznyi, rácsokkal elzárt nyílás, amely az utca szintjére nyílt. Szofi csak halványan emlékezett a fogadóból a városházához visszavezető útra, ahol még több ember tolongott körülötte. Ráadásul ez a csőcselék értesülhetett a bent elhangzottakról, mert már mint egyetlen véres száj harsogta a boszorkány szót és rothat gyümölcsöket, zábtojásokat dobált a lány felé, aki meg is ázott, hiszen közben az ég csatornái is megnyíltak. De erre már csak a ruháján égtelenkedő foltok és annak nedves kipárolgása emlékeztette. Miután rázárták az ajtót, Szofi rezignáltan kuporgott a földön és nézett maga elé. Mindössze akkor tért magához, mikor az őr a vacsoráját hozta. Az utolsó étkezésére a szokásos guztustalan levest, egy szelet száros sonkával és kenyérrel toldották meg. Nem nyúlt az ételhez. Helyette szétnézett a cellájában, amely egy régi emléket idézett fel benne. Mikor kislányként szüleivel avinyomban járt, a szent Idéi templom mellett felfigyelt egy rácsokkal elzárt résre, amely a kápolna aljából nyílt és egy a föld alatti cellához tartozott. Az anyja akkor a fejét csóválva mesélte el, hogy pár száz évvel korábban az kézist fogadott remetenők, önszántukból záratták be magukat ezekbe a cellákba, hogy egész életüket a vezeklésen keresztül szentejék Istennek, noha semmi bűnük nem volt. Ezeket a lányokat és asszonyokat nagy tisztelet övezte, Sofia azonban rosszul lett a gondolatra, hogy egészséges fiatal lányok is önként vállalták az évtizedekig tartó, életnek sem nevezhető tengődést, hiszen ha egyszer megtörtént a befalazás, az örökre szólt. Ezeknek a nőknek csak is a mennyországba vezetett kiút, így mondták akkor. Szofit pedig erre a cellára emlékeztette a nyomorúságos kis lyuk, amelybe vetették. Azzal a különbséggel, hogy tudta, számára az út csakis a pokol felé vezethet, hiszen lényegében már ott volt. Fel nem foghatta, hogy változhatott ilyen völgyé boldog és kiegyensúlyozott élete. Hiszen pár napja még boldog volt, hogy megörökli belbárbot, és szerelmesen várta haza vőlegényét. Erre tessék! Őrszül az ispotájban, apja tehetetlen fekvőbeteg, soha többé nem láthatja viszont a férfit, akit szeret, és néhány óra múlva az ő fiatal életének is kegyetlenül vége szakad. Még hozzá borzalmas szenvedés közepette. Szofi tudta jól, mit jelent egy akasztás, amiha nem is fogható a mágia halálhoz. Épp elég kint okoz, még az ember lassan fulladozva kiszenved, ami percekig is eltarthat. Kétségbe esetten kapott a nyakához, és nem tudta visszatartani a könnyeit. De a legrosszabb az volt, hogy korai délután ácsolni kezdték a bitót a városháza előtti téren, így halálának és szenvedésének helyszíne a füle hallatára épült meg. Mintha minden egyes kalapácsütéssel az ő koporsójába ütöttek volna be egy-egy szeget, amelyben már a köztemető sírgödrébe dobják. Úgy érezte a feje is ketté hasad ebben a borzalomban. Az éjszaka sem hozott megnyugvást számára. Nem tudott más tenni, mint egyre számolni a szívdobbanásait és a lélegzetvételeit. Mintha utoljára az emlékezetébe akarná vésni, milyen is élni. Jócskán éjfél után járhatott az idő, mikor végül összeszedte magát, felállt és a nyíláshoz lépett. Éppen, hogy elérte a rácsokat, megmarkolta a hűvös vasat, és párszor megrántotta. De az hiába volt rosdás és olyan öreg, mint maga a torony, mozdéthatatlanul állt a helyén. Abba hagyta hát a rács ráncigálását, és mélyet szippantott az éjszakai levegőből, hogy végre mást is érezzen, mint az állott leves, a rothatszalma és a patkány ürülék bűzét. Az éjszaka pedig kegyes volt hozzá. Eső utáni nedvesség, a közeli ablakban nyiladozó rózsák és cserébe ültetett kakukkfű illatának keverékét hozta magával. Az utolsó illatok, amelyeket ezen a világon érezhetett. Sophie megmarkolta a rácsot és behúnyta a szemét. Ó, Istenem, minden hatóm, kérlek, motyogta maga elé. Kérlek, könyörülj rajtam, hisz tudod, hogy senkinek nem akarta ártani. Kérlek, enged, hogy éljek, hogy lélegezhessek, hogy érezhessem még a nedves füvet a talpam alatt, és láthassam a nyári eget a fejem felett. Kérlek, tégy csodát, és esküszöm neked, szentelem az életemet. Nem hiszem, hogy jó apácaválnak válnak egyedből. A hangforrása olyan nesztelenül érkezett, hogy Szofi felsikkantott rémületében és hátraugrott a nyílástól. Mikor megpróbálta kivenni, kiszólította meg, csak egy termetes tollas kalap volt az, amelynek vonalait kiválni látta a sötétből, illetve egy divatja múlt bodorított paróka. – Szinyóret zambelli, kiáltotta. – Örülök, hogy megismer kedves kisasszony, de kérem fogja halkabra, vagy meghallanak minket. – Hogy kerül ön ide? – Igen, lovagiasokból. Azért jöttem, hogy kiszabadítsam. – Mi? Hogy engem? Éppen ön? De hát miért tenne? Feltétlenül most akarja megvitatni az indítékaimat? Ugyanis sürget az idő. Persze, ha szívesebben maradna a cellájában, kérem ne, ne hagyjon itt. Ne aggódjon. Nem fogom. De hogy akar kiszabadítani ebből a sírgödörből? Van egy tervem. De nagyon gyorsan kell cselekednünk, mert amit tervezek nagy zajjal jár. Maga vékony kislány, mit gondol? Ki tud férni ezen a résen? Talán, de mi lesz a ráccsal? Az az én gondom. Azzal a férfi előkotort a zsebéből valamit, a zizegésből ítélve egy papírtasakot, és sötét port szórt belőle a két függőleges töve melletti kis vájadba. Majd darabokra tépte, és rátömkötte a papírtasakot. – Az csak nem puskapor – kerekedett el szofi szeme. – De bizony az. – De hát ez, ha felrobbantja, ide vele a félvárost. Szerintem inkább az egészet. Mondtam, hogy gyorsnak kell lennie. Czembelli közben két kanócot erősített a rácsok alsó végéhez. Most pedig húzódjon hátra, amennyire csak tud. A férfi eltűnt, a lány pedig sietve engedelmeskedett. Cellája alig hat láb hosszú volt, ezért behúzódott az ablakkal átellenes sarokba, összekuporodott és hevesen imádkozni kezdett. Aztán egyszer csak egyre erősödő sercegés hangját hallotta. Szófi felkészült a robbanásra, bár az inkább hasonlított két egymást követő pisztolylövésszerű dörrenésre. Az ablaknál némi füst tekergett, de Szófi így is látta, hogy a rácsok a helyükön maradtak. Látszólag meg sem mozdította őket a puskapor. Ám ezután egy éles fűt szóharsant, majd kocsi robogást hallott odakintről, és a nyílásban újra felbukkant számbellé. Egy vastag kötelet csomózott a rácsra, majd elhátrált. Egy másik férfi, feltehetően Nikolá, valahol egy gyít kiáltott. Lovak nyerítettek, patkók dobogtak, egy kocsi tengelje megnyikordult, és a következő pillanatban csodával határos módon a rácsozat kiszakadt több száz éves helyéről és csörömpölve szánkázott az utca macska kövén, még csak Nikolá meg nem állította a kocsit. Jöjjön! nyújtotta be kezét Czembelli a nyíláson. Szofi nem habozott. Tudta csak néhány pillanat, és az őrök megérkeznek. A szűk ablakhoz rohant. Két karját Czembelli felé nyújtotta, aki megragadta és húzni kezdte, míg Szofi támaszt keresett az egyetlen falon, hogy föltornázza magát az utca szintjére. Végül előkerült Nikolá is. A két férfi egy pillanat alatt kirántotta a rabot a rettenetes cellából az utca kövezetére. Ekkor Cámbelli termetét meghazuttoló erővel felkapta a lányt, és az utcán várakozó szekér dobta, majd egy durva pokrócot is ráterített. Nikolá, aki időközben egy késsel elvágta a rácshoz csomózott köteleket, gazdájával együtt visszapattant a bakra, és a lovak közé csördített ostorával. Kiáltás harsant és Szofi nem tudta megállni, hogy kine kokucskáljon a pokróc alól. Még éppen látta, amint két egyenruháját igazgató fegyveres kiront az utcára, alakjuk azonban a téren meredező frissen ácsolt bitófával együtt, eltűnt a következő kanyarban. És Szofi újabb buzgó imába merülve a fejére húzta a durva takarót. Továbbra sem tudta elképzelni, hogyan úszhatnák meg ezt a képtelen vállalkozást. Csak néhány perc, és a fél város fog veszett kutyamóda nyomukban csaholni, nekik pedig esélyük sincs elrejtőzni. Az éjszaka közepén egy lezárt városban, ahol ráadásul alig néhány utca elég széles ahhoz, hogy kocsival keresztül vágtassanak rajta, ugyanhová is bújhatnának el. Szofi csak remélni tudta, hogy Lodovikó Cámbellinek erre is van ötlete. Egyébként egy ideig próbálta követni a kanyarokat, és hogy merre haladnak, de egy idő után elvesztette a vonalat. Hanem amikor a kocsi lassítani kezdett, és az orrát megcsapta egy ismerős kénes illat, amely a város széli téglaégető műhelyből áradt rájött, hogy a déli kapu közelében kell lenniük. A szekér megállt, egy ismeretlen férfi morgása hallatszott. Azt hittem, már nem is gyűnnek. Éppen ideje volt. Ha nem hol az aranyom? A következő pillanatban ér még csörrentek egy zsákocskában, ahogyan a férfi elkapta a felé hajított pénzt. És a többi? Azt majd, ha kinyitottad a kaput, ahogy megegyeztünk. A férfi ekkor elnémult majd valamivel Szofihoz közelebb újra felhangzott különös fröcsögő beszéde. aztán mit dugdosnak ezen a kocsin? Hogy itt? Nincs itt semmi, láthatod. No és az alatt, az izé alatt? Hé! kiáltott a cámbelli, és egy fémes surranás arra utalt, hogy alig, hanem egy kést rántott elő. Nyisd ki a kaput, ahogy a megállapodtunk, és eszedbe se jusson az őrségért kiáltani. Azok most úgyis a város másik végén járnak, te pedig már azért is lógni fogsz, hogy hagytad magad megvesztegetni. Nyisd a kaput, ahogy a megbeszéltük, megkapod a pénzed, és mind elmegyünk a dolgunkra Isten hírével. Na jó, na jó, motyogta a férfi, akiről már Szofi is tudta, hogy ki lehet. A déli kapu őrzője, egy mosdatlan, faragatlan alak, aki a város szolgálatában állt. Nem kell mindjárt kakaskodni. De Isten út se, rosszban sántikálnak. Csak sürgős az utunk, ahogy mondtam neked. Nem várhatunk reggelig a kaponyításra. A férfi még dünnyögött valamit, aztán némi matatás után megnyikordult az öreg kapu, és Nikola újra elindította a szekeret. Mielőtt azonban keresztül hajtottak volna rajta, a kocsi ismét megállt, és Sambelli még egy zacskó érmét dobott a férfinak. Ezzel egy életre megcsináltad a szerencsédet. Csak elnevezted, megértetted, amit mondtam ugye. Visszazárod a kaput, napkeltekor kereket oldasz, és itt hagyod ezt a várost, minket pedig sosem láttál. Úgy lesz, uram. Indíts! Nikolá újra a lovak közé csapott, és a szekér rászkódva zörögve, és amilyen sebesen csak tudott, megindult az országúton.